Вранці на підвіконі її ждав зів'ялий букет ромашок. Навіть не доторкнулася до них. Потім все потім взула кеде. і на ранкову пробіжку на випередки із собою зі світом провітрити душу. Коли повернулася до майстерні, ще в коридорі почула набридливе голосіння свого мобільного. Телефонувала мама п'ять пропущених дзвінків. Голос був переляканий і дуже стривожений. На швидкоруч прийняла душ, навіть не попила кави і побігла додому. Мама просила терміново приїхати. Аліна не розпитувала. Щось трапилось. Двері відчинила мама. Ніби ждала її під дверима. Мовчки війшла, цмокнувши маму в щічку. Зайшла у вітальню, звідки лунали доволі знайомі голоси. Стояла ошелешена. Посеред вітальні в м'якому кріслі сиділа гарна мила дівчина. Господи, це ж Марта! Поруч з неї її мама Агнеса Петрівна тримає руку на плечі доньки. Мартуська! Мартушка! Мартушенція! Сонце! Аліна кидається на шию подрузі. Міцно обнімаючи її, а та у відповідь починає схлипувати. Плачем наповнюється вся кімната. Аліна відступає вбік. Вона нічого не розуміє. Плаче Марта, плаче пані Агнеса, плаче мама. Марта міцно вчепилася в Аліну обома своїми руками, щоб та раптом не надумала вирватися і утекти від цього хаосу, у який тільки но потрапила. Алінка, я осліпла. Нарешті крізь сльози вичавлює Марта. Ми можемо з Аліною поговорити віч на віч. Голову тримає опущеною. Ніби боїться, що сказане неї може ранити чи вбити Ай, справді, Агнесо Хай дівчата побалакують Йдемо на кухню Поснідаєте, поп'ємо чайку Пригадуєте мій чай Ото останнього разу в Карпатах таких духм'яних трав, привез... Карпат духм трав привезла Що? Голос Ірини лунає вже з коридору Слідом за нею ніби трішки змерніла і постаріла Плентається пані Агнеса. Дівчата залишаються самі Марта продовжує тримати руку Аліни Аліна всидається на підлогу прямісінько в ногах Марти. Знизу вгору дивиться на принишклу подругу, яка сидить стуливши до купи повіки очей. Нарешті Марта порушує мовчанку. Аліна ніฉгисінько не розуміє. Пам'ятаєш, колись малими ми бавились в гру. Заплющуєш очі і опиняєшся в темряві. Виграє той, хто довше протримається. Ти завжди вигравала, а я у середину відразу заповзала паніка, коли мусила робити якісь рухи наосліп. Я чула звуки, сприймала запахи, відчувала на дотик їх образи. Але мені завжди бракувало барв. Я починала задихатися фізично, темрява мене душила. Якось я натрапила на вислів Максима Горького, коли він через хворобу змушений був пробути кілька днів із пов'язкою на очах. Не може бути нічого гіршого, ніж втратити зір. Це невимовна образа. Вона забирає у людини дев'ять десятих світу. Тепер я розумію, він применшував. Насправді втрата більша. Світ насправді тоді вмирає безповоротно. Чому так стається, Алінко? Те, чого так найбільше боїшся, часто наздоганяє тебе. Півроку тому, напередодні Нового року, я потрапила в жахливу автомобільну аварію. Повертала після останнього іспиту додому. П'яний водій автівки врізався в натовп людей, що чекали на маршрутку. Серед тих людей була я. Мені пощастило. Найбільше. П'ятеро розчавлених тіл, а в мене лише травма голови і синці по всьому тілу. Зір почав падати відразу. Вірніше, спочатку лише туга пов'язка на очі. Лікарі заспокоювали, через тиждень її знімуть і все буде гаразд. Почувала себе гидко, ніби замкнутого в середині замкнутої всередині кам'яного колодязя. Однак крізь його горло не видко зір аліно, лише суцільний мокрий морок зі сліз. Як я тоді втомилася сама від себе. Врешті пов'язку скинули, ситуація видавалася не зовсім безнадійною. Зір, начебто, повернувся не зовсім правда. Кольори стали ніби тьмянішими. Та я із цього тішилася. Лікарі запевняли, що з дня на день він повністю відновиться. Через день перед очима почали з'являтися яскраві кола. Одного дня я прокинулася, відкрила очі, а вони не відкрилися. У мене паніка, паніка у батьків, перевірки, безкінечні тести говорили одне – очі здорові, а я не бачу. Так інколи буває, око може бути неушкодженим, а навколишню картинку воно відмовляється відтворювати. Лікарі досить компетентно пояснили, причина зах захована в зоровій області кори головного мозку, куди надходять світлові імпульси, які чомусь нею не розпізнаються. Зіниця такого ока реагує на світло, хоч яблуко залишається рухомим, але ним людина вже нічого не бачить. Залежно від причин, які призвели до сліпоти, підбирають і метод лікування. Жоден із них у моєму випадку не допоміг. Оцих півроку я тільки те й роблю, що мандрую світом, вірніше клініками світу, де я тільки не була. Ти отримувала мої листівки. Аліна ствердно киває головою. Думаю, що ти зараз ствердно киваєш головою. На жаль, не можу цього бачити. Так от, ці всі листівки з тих місць, де мені спробували допомогти. Безрезультатно, діагноз невтішний. Морок навколо мене стає густішим. Тільки не кажи мені банального. Це не кінець життя, і що без очей люди живуть, мають сім'ї, народжують дітей, роблять кар'єру. Я цього вже стільки наслухалася від своїх батьків, психіатрів, лікарів. На пару життів вистачило Я потребую іншого розуміння. Марта робить паузу. У голові Аліни все переплуталося. Відча і жахливість ситуації роблять із неї заручниця. Вона мала б подумати над тим, що сказала тільки но подруга. А та сидить зовсім поруч і чекає відповіді. Аліні? Важко підбирати слова. О, як важко. Мартушко. Мені тебе всі ці роки не вистачало. Ми з тобою завжди розуміли одна одну без слів. Не думаю, що з того часу щось змінилося. Всередині нас. «Так, ми подорослішали, можливо, помудрішали або й навпаки. Байдуже. Одного не розумію. Чому ти не відразу повідомила мене про своє лихо?» Аліна гладить Марту по руці. Рука тремтить і не дуже хоче слухатися. «Не знаю. У мені було стільки образи на життя, на долю, я гнівалася на світ. Он як, всім добре, живі, здорові, зрячі, бідкаються через різний непотріб. Ох, ця спідниця не модна, ой, він так косо на мене подивився». Ой, не вистачає грошей на нову машину, ой, мене так сьогодні образили, і так далі. Згодом прийшло розуміння, що насправді світ мені, а нічого гісненького, не завинив. Вина, насправді, я сама, бо ще вчора була такою ж дріб'язковою. Щоб прозріти, виявляється, слід стати сліпим. Переживала через дурнувати побачення з найкрасивішим хлопцем у нашій консерваторії. Журилася, що гоптусілка з вершків суспільства Києва вперто не хоче приймати мене до свого гурту через мій Галицький акцент. засмучувалася. Що ще в когось на вечірці може бути така ж сукня, як у мене, бо купила її мама на розпродажі в Парижі, а не на дефіле. Я осліпла насправді набагато раніше, Лінушко, тільки но переїхала в Київ. Перетворилася на таку собі гламурну левицю. Можливо, це надмір грошей мене зробив такою. Так, у Львові ми також мали гроші, але у Львові у мене була ти, і мені навіть на думку не могло спасти, що віденський бал крутіший, ніж сходження на говерло, а модний шопінг ліпший, ніж старі львівські кам'яниці. Зараз розумію, хоча я переїхала до столиці, душа моя назавжди залишилася у Львові. Та що там говорити, у столиці я так і не змогла завести нових друзів. Чи може бути дружба там, де йдеться лише про гроші? Уявляєш, я навіть через це стрільбу із лука закинула. Пригадуєш, які в мене були перспективи? Куди там Робіну Гуду? Та тож негламурно, принизливо. О там мати власну думку може бути навіть небезпечним, бо ти відразу випадаєш із ніші і перестаєш вважатися популярною. Життя вже неначе й не твоє, бо ти вперто когось чи щось копіюєш. Боже, якою я зробилася дурепою. Думала ох, побачила б мене зараз алінка, такою крутою я стала. Сьогодні дивлюся на себе збоку, і те, що я бачу, зовсім мені не подобається хтива егоїстка з деградованим поглядом на життя. Коли я сліпла, вся ця богна публіка забула про мене швидко і безболісно, ніби і мізрота вирвали з зуб мудрості, набридливий і непотрібний. А всі татові гроші так і не повернули мені зір. Гроші, марнота марнота. Алінко, і лиш, слухай, мартушко, а ти лишився у Львові, розпачливо називається Аліна. А я й приїхала, щоб залишитись. Квартира бабусі записана на мене. Тато наполягав, щоб ми її продали, але я не погодилася. Ніби відчувала. Там ремонт майже закінчили, хоча мені байдуже. Я й так не бачив, якого кольору стіни зеленого чи фіолетового. Приїхали, щоб домовитися про мій перевід із Київської музакадемії у Львівську. Не знаю, чи воно мені тепер потрібне. Вже півроку не сиділа за піаніно, не можу себе присилувати. Ми вже три дні у Львові і лише сьогодні зважилися, зважилися прийти до вас. Тепер розумій, дурня, ти ж не змінилася така ж добра і щира, по що ці марти котиться сльоза. Галіна знає, що не має права плакати, і тільки насилу ковтає клубок, який застрягає в горлі. Залагодимо справу у Львові і доведеться на тиждень повернутись до Києва. Мама мусить проконтролювати процес переїзду, переїжджає зі мною. Вони з татом розлучилися. У тата нова дружина, моя екс-подруга, на рік від мене молодша. Боже, Мартушко, що ти таке кажеш? Алінко, перестань. Якраз бог тут ні до чого. Навіть не знаю, кому тепер важче – мені чи мамі. Поки мама возила мене світами, сподіваючись вилікувати наш татусик часомарно не гаєв. Прийшла Альонка, принесла сліпій подрузі позичену книгу і пішло-поїхало. Закрутилося. Тепер не зрозумієш, хто тут винен, а хто ні. Усе звинувачувала себе Якби не моя хвороба, то мама лишалася поруч із статком І цього б не сталося Згодом переговорилась з батьком І зрозуміла, я тут ні до чого Рано чи пізно мусило б тим закінчитися Впливовий чоловік у політиці Не останній бізнесмен і старіюча дружина Не гламурна, не модель Противниця пластичних операцій І улюблена страва в неї не суші А вареники із сиром Вона не ходить на покази мод Не любить модних гамірних тусовок І ще там чогось Маргіне з одним словом а тут гарненька, початкуюча моделька, яка щось там трішки співає. Нічого, папік із неї зробить звізду. І будуть чергові паючі лівчики. Тьох. Вони розмовляють довго. Згадують школу, бабусю Розу, Марта з Агнесою Петрівною, ночують у них. Якось не по собі, а ліні відпочутого. І всі її проблемки з одногрупниками і з новим надто нав'язливим сусідом здаються дріб'язковими. Марта незграбно і дуже обережно рухається кімнатою. Вона не знає, що де стоїть. Наштовхується на речі, така безпомічна. Марта дуже змінилася, принаймні зовнішньо, перетворилася із завжди надто розгодованого бабусею-підлітка на справжню красуню, струнку з гарною фігурою. Чорне хвилясте волосся густе й неслухняне, яке так пасує до її чорних очей, очі. Вони ніби повертались у бік співрозмовника і йшли на голос, проте не знаходили його. Тому безсило та розпачливо дивились ніби крізь тебе, крізь меблі, стіни, крізь місто. За розмовами дівчата нещулися, як позасинали, пригадуючи мерехтливі казки бабусі Рози про царівну Неслухняну і про царевича Щебетевича. Існилася Аліні висока гора, на якій сиділа царівна Неслухняна та посла метеликів у рожевому загоні, а царевич Щебетевич грав на флоярі.